Stödet för regeringen fortsätter att minska. Men vilken roll har medierna i opinionsbildningen? Allting blir lite, lite småschaskigt på det viset för regeringen. Om lokalpolitiker och journalister som sitter i samma båt. Media och jag kan jobba väldigt bra ihop. Och då vet jag att media faktiskt tillbaka är hyggliga mot mig. Vi tittar på en desperat tv-bransch som greppar efter internet. Och som en husrannsakan som väckt mycket starka reaktioner. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungern och det är lördag den 22 september. Vi börjar med den händelse i veckan som fått tunga publicister och pressfrihetsförsvarare att tala om rättsskandal, övergrepp och hot mot demokratin. Det handlar förstås om den uppmärksammade fortsättningen på affären Trond Sefasson, kalla faktareporten som nu är misstänkt för mutbrott. Och förundersökning pågår också om olaga hot och bedrägeri. I onsdag så genomförde polisen en husransakan hos honom och tog hans dator i beslag. En kränkning av medelskyddet enligt kritikerna. Eftersom datorn innehåller material från tio års undersökande journalistik och mängder med källskyddade uppgifter. Jag träffade den undersökande reporten Fredrik Laurin, prisbelönt granskare- som bland annat varit med och avslöjat skandalen kring avvisningar av två egyptier. Han har anmält åklagare Malin Pangren till justitiekanslen för grundlagsbrott. Hon har genom sitt klumpiga agerande satt otroligt stora värden på spel. Hur ska folk som vill vara källor, som vill lämna viktig information till journalister- för att det ska kunna publiceras, hur ska de kunna lita på- att deras identitet skyddas om polisen kan storma in och ta uppgifter från en journalist på det här sättet. Om man som journalist har begått ett brott och om en åklagare misstänker det att man som journalist har begått ett brott och det kan finnas bevis i den här journalistens dator. Ska man enligt dig inte kunna komma åt den här bevisningen då, genom att beslagta datorn? Det finns rutiner för detta. Fastlagda. Det finns editionsföreläggande där en domstol kan fatta beslut om att polisåklagare ska kunna gå in på en redaktion när det bedöms av domstol att intresset att göra den här brottsutredningen är så oerhört stort att man faktiskt ska in och tafsa på de grundlagsskyddande rättigheterna. Det är inte läget i det här fallet menar jag. Rättegångsbalken förbjuder ju beslag av skriftliga handlingar som skulle kunna bryta medelanskyddet. Men åklagaren hävdade ju att beslag av datorer det är inte förbjudet enligt rättegångsbalken. Vad säger du om det? Jag säger bara en sak och det är mumbo jumbo. Det är fullkomligt solklart vad lagstiftaren menade. Det är fullkomligt solklart vad det står i grundlagen. Om det på grund av den tekniska utvecklingen inte har fyllt i ordet dator i rättegångsbalken. Ja, det är slarviga, det är lagstiftarna som inte har hängt med. Men det innebär ju inte att själva essensen, att källorna ska skyddas, att det på något sätt skulle försvinna det behovet. Eller det skyddet? Ja, vad tror du konsekvenserna blir på lång sikt? Känner du dig orolig? Fruktansvärt orolig för att förtroendet för journalisters möjlighet att skydda sina källor naggas i kanten av detta. Det vore en katastrof. Ja, du har ju jobbat mycket med källskydd själv och eh, använder datorn väldigt mycket i ditt arbete. På lång sikt, vad innebär det för ditt arbetssätt? För min egen del så är frågan väldigt enkel. Jag har en lojalitet i den här frågan och det är källan. Det är källan, källan, källan som är min lojalitet i detta. Jag krypterar min hårddisk sedan länge. Jag krypterar e-post i kommunikation med känsliga källor sedan länge. Det är en gåta för mig att inte fler journalister använder sig av de enkla, billiga, välfungerande krypteringsverktyg som det är bara att installera och köra. Jag tycker att det här visar på en glidning i samhället som är fruktansvärt farlig. Det här att en enskild åklagare anser sig kunna agera på det här sättet i strid med grundlagen det är precis samma farliga utveckling som vi såg i till exempel utredningen som föreslog att det skulle vara tillåtet med buggning på redaktioner. Det är exakt samma problematik. Även där sa man, ja men hoppas han om vi skulle stötta på källskyddat material när vi buggar redaktionen för att leta efter brottslighet, ja då skulle vi självklart sluta lyssna. Det är en sån naivitet i detta. Precis samma naivitet som åklagare Palmgren har gett uttryck för när hon har talat i termer av att hon i så fall ska titta bort om hon hittar källskyddat material. Hur ska en källa kunna lita på det? Sa frilansjournalisten Fredrik Laurin. Och frågan om åklagaren får behålla Trond Sefassons dator. Det ska avgöras av tingsrätten i nästa vecka. Nu till ett annat ämne som skapat rubriker i veckan, nämligen opinionssiffror. Det är ju goda tider för den svenska ekonomin och i torsdag så lade regeringen fram sin budget. Men medborgarna verkar inte uppskatta sin regering. Efter valsegen för ett år sedan så har stödet från väljarna rasat rejält. Idag är Socialdemokraterna ensamma större än hela alliansen, om man får tro på opinionsmätningarna. Att välja stödet är så lågt, trots sjunkande arbetslöshet och växande ekonomi. Det förbryllar analytikerna. Har medierna kanske ett finger med i spelet? Det frågar sig vår reporter Tove Leffler. Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering! De har bara jobbat i en vecka- men redan har den nya regeringen hamnat i flera skandaler. Statsråd och chef för kulturdepartementet är Cecilia stege Kilå Det här var ett... För mig oerhört tråkigt eh, felsteg. Maria Borelius. Det, det är många svenskar som gör så här. Och, eh, jag, menar, jag var omdömeslös och tänkte felaktigt. Det fortsätter blåsa runt den svenska regeringen också. Nu växer kritiken från andra moderater mot att utrikesminister Carl Bildt har kvar sina aktier i det ryska energibolaget som är inblandat i att dra en jättestor gasledning. Upp som en sol och ner som en pannkaka brukar man säga. Alliansregeringen har gått från att älskas av över halva befolkningen till att ogillas av både folk på vänster och höger kanten. Regeringsperioden började alltså med två ministrar som inte riktigt levde som de borde. Det är naturligtvis intressant om, om ministrar som utåt predikar en hög skattemoral inte tillämpar den själv. Det här är Gertje Lott som är ledarskribent på Göteborgsposten. Problemet kanske är att det finns annan undersökande journalistik som gäller politikens sakfrågor som är betydligt svårare, tar längre tid, mycket större resurser. Är det lite lathet bakom att, att gå på de här grejerna? Nej, inte lathet, men om de stekta sparvarna kommer inflygande genom fönstret så är det bara gapa och tugga och svälja. Du behöver inte laga till dig själv. Men, men bryr sig verkligen liksom, den vanliga väljaren så mycket om de här snestegen? Nej. Kent Aspe är professor i journalistik på Göteborgs universitet och har forskat på hur media påverkar den politiska opinionen. Inte sådär omedelbart, men där så kommer ju regeringen i en alltså ett, vad man så kallar, opinionsklimat eller ett stämningsläge som inte är så att säga positivt allting blir lite lite på det viset för regeringen. Och då är det så att det inte är enskilda händelser kanske betyder så jättemycket utan det är själva det är liksom när det ena läggs till det andra som har betydelse. Och framförallt så påverkar det ju att regeringen men de hindras ju rätt mycket att föra fram andra frågor och kommunicera andra frågor därför att det är hela tiden detta står i fokus. En eller två ministrar spelar alltså inte så stor roll men sex då börjar folk liksom undra. Och det har stått i vägen för annat. Fast den mediala vinden har ju även blåst kring en del sakfrågor. Vi är baka, vi är starka, det har varit sänkning av A-kassan, sänkt sjukersättning, den slopade förmögenhetsskatten och den sänkta fastighetsskatten. Och Gert från Göteborgs säger att den borgerliga regeringen inte har lyckats ändra medias sätt att tänka kring vad som är problem och vad som inte är det. Media, precis som alla andra svenskar, vi tänker socialdemokratiskt av tradition. och alltså, Därför så, när det blir en diskussion där man är ena... I ena änden har sänkta bidrag och i andra änden har fler jobb. Då tenderar bevakningen att fokusera på sänkta bidrag. Eftersom det är liksom den stora politiska frågan. Man ser inte att det blir fler jobb. Men Kent aspar en annan teori om varför det upplevs som om fokus- plötsligt ligger på det dåliga med regeringens politik. Han säger att bilden före valet kanske var lite väl enkelspårig. Där kan man nog kanske säga så att... där kanske brast medierna och för många har nog upplevt efteråt att man nog inte hade insett att, att, eh, att vissa skulle vinna så enormt mycket alltså de som framförallt bor i Stockholm rika Stockholm man helt enkelt skulle vinna så kraftigt på en sänkt fastighetsskatt eh, det, det rapporterade medierna om självklart under valrörelsen men det blev liksom inte för att det ska slå igenom väldigt eh, fått slå i den breda Hos den breda allmänheten så måste det liksom bli mycket mer, eh, komma fram mycket mer än vad det faktiskt gjorde. Det finns otroligt många fler medier nu. Marie Forsblad har varit inrikespolitisk kommentator på Ekot. Hon pratar om hur detta informationsflöde som vi lever i gör att det fördjupade kanske försvinner. Och det är väl där de här bilderna på fyra partiledare med ballonger också fladdrar förbi. Och om man då ser dem tillräckligt många gånger glada ihop så ger det ett budskap på ett annat sätt än om man inte ser dem tillräckligt många gånger glada ihop på något sätt. Mm. I fladdret så är det viktigt med enkla budskap och känslor. Det är ju det, är ju det problemet vi journalister har, att det är, så, det är ett sånt informationsbrus, att det är svårt att nå igenom. Och då är det väl mer eller mindre lyckad mediestrategi som politikerna har. Om de inte har lyckats behålla sin allians i regering, så syns ju det. Men hur stor roll spelar det då? Vilken bild som media kablar ut om huruvida beslut är bra eller dåliga? Eller ministrar som bygger större hus än de har rätt till? Ja, Jag kanske är lite nej, men jag tror ju att medierna i för det mesta försöker spegla verkligheten, försöker visa vad det är som har hänt. Och om det är om det, om, om det har lett till mindre stöd så så är det ju jag är väl naiv mediernas och den framförallt den bild de skapar har betydelse för för opinionen det finns inte så mycket forskning kring det här i Sverige men Kent Asp är den som har kollat en del på medias makt på opinionen det är viktigt att ställa liksom två frågor man på när det gäller mediernas Eh, makt över opinionen. Det är dels den första frågan att medierna har makt över opinionen därmed menar att de påverkar opinionen. Kan man säga, ja det har den, den är, och medierna är väldigt betydelsefulla där. Men måste man ställa nästa fråga också. Ja, ja, men vem har då makt över den bild som påverkar opinionen? Mm. Det är inte säkert att det är journalister som har, utan det bestäms om vi talar politik i så bestäms det av ett samspel eh, mellan journalister och politiker. Det var Kent Asp, medieprofessor i Göteborg, som avslutade Tobias Leflers reportage om mediernas roll i regeringens upp- och nedgång. Och nu till några av veckans medienyheter. Justitiekansler Göran Lamberts utreder som nämnts beslaget av journalisten Trond Sefastsons dator. Frågan är om det strider mot grundlagen. Men tidigare har faktiskt Göran Lamberts samarbetat med Trond Sefastsson i sitt kritiserade försök att få resning för en morddömd man med finsk-romskt ursprung. Vi känner varandra en del. Först när vi träffades var när det handlade om Väjaborg. Och sen när han hört av sig ytterligare ett par ärenden och... Ja, ställt frågor och sådär, fast det var ju vad jag det var mycket kontakter. Jag får inte låta det påverka mig helt enkelt. I torsdags la regeringen en statsbudget nästan helt utan nyheter på medieområdet. En utredning på radio tv-området och fortsatt dialog med EU om pressstödets laglighet är allt kulturdepartementet självt nämner i sitt pressmeddelande om budgeten. Samma dag lades också en proposition om reklamregler i kommersiell tv och radio. Förslaget tillåter mer reklam per timme. Det kommer inte längre att vara lönsamt att sända från exempelvis Storbritannien av det skäl. Och så har tjejtidningen Starlet fått ny frontfigur, Kitty Jutbring, känd både från Big Brother i Kanal 5 och Bobster i SVT. Samtidigt får tidningen en ny inriktning på sex och samlevnad- ska enligt förlaget hjälpa tjejer att ta hand om sig själv och sin sexualitet utan pekpinnar. Hur är det egentligen med rollfördelningen mellan politiker och journalister? I Skövde så hävdar kommunstyrelsens ordförande att man sitter i samma båt. Vi har tittat närmare på ett gippo som blev en riktig PR-succé- och en första sida med glada politiker i randiga baddräkter- det här exemplet handlar om ett första spadtag eller ett första östag för en utbyggnad av Arena Skövde. Nästan en halv miljard kronor satsar Skövde kommun på en utbyggnad som bland annat ska ge Skövdeborna ett äventyrsbad, nytt gym och en ny bowlinghall. Jag heter Peter Henriksson och arbetar som nyhetschef på Skarabors i Skövde. Om vi tittar på bilden som är på första sidan här så ser vi ju tre glada kommunalråd iförda simdräkter måste man ju säga då. Man har en fyrdelad skopa, ja. ett gammalt träkar i mitten där och så öser man vatten gemensamt där ihop med en byggrepresentant då. Hur stort PR-värde har den här bilden då? Tror du för kommunalråden som står där glada, det är ett stort ögonblick, man gör en jättesatsning i Skövdö kommun? Klart att får man bilden spridd i rikspressen bland de stora rikstidningarna då har det ju naturligtvis ett PR-värde. Ja, och tre kommunalråd och en byggherre i gammaldags randiga badkläder gick uppenbarligen hem i media. Pressbilder från evenemanget letar sig också in i dagens nyheter och andra publikationer. Även i Sveriges television och i lokala TV4 syntes politikerna i baddräkt. Varifrån kom då den här idén? Socialdemokraten Åke Jönsson i oppositionsråd i Skövde. Vi fick det från förfrågan för och de som är projektansvariga för arenan. och Då svarade vi ja. Bilden var blickfånget men alltså, man talar också om seriöst varför vi satsar på det här. Va? Och det gjorde också Sveriges Television. Så att ibland måste man bjuda på någonting för att komma in och få plats i media. Och jag tycker väl att det får man göra. En del kritiska kunde förstås säga ett billigt knep, ett billigt trick. Var har politiken, sakfrågorna, allt det där tagit vägen bakom den här skådeakulissen då? Det första som spartaget eller östaget av Arena bygger, det kanske hände två gånger under min politiska tid om det är så mycket ens för så att det är ingen större del av det. Men det är en, en del av det som man får ta och det är inte det enda. Det har hänt förr att vi har klätt ut oss på olika sätt. Moderaten Thord Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, är själv gammal studentspexare och har heller inga problem med att spexa, även i media. Media och jag kan jobba väldigt bra ihop. Så när det är någonting som man kan göra som jag vet att media skulle uppskatta, så gör jag gärna det. Och då vet jag att media faktiskt tillbaka är hyggliga mot mig om de märker att det här skulle jag kunna vinkla på ett väldigt negativt sätt. Då gör man kanske inte det. Och jag känner en väldig säkerhet i att i det gemensamma arbetet som media och vi politiker gör här i Skövde. Tillbaka till Skövdes stora dagstidning, Skaraborgs allehanda. Jag heter Mons Jonsson och jag är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hade det varit ett tänkbart alternativ i ett sånt här evenemang att inte publicera bilder på kommunalråden som för dagen klätt sig i baddräkt? Nej, det tror jag inte vart aktuellt. Det var ju en eh, första spadtaget eller skovultaget på en halv miljard satsning i Lilla Skövde. Det måste vi ha bilder från. Och Skulle vi inte haft bilderna så skulle de på något sätt ha varit eh, anstötliga och, och det var de ju inte. Hur vanligt är det här att eh, det finns ett gemensamt intresse, intresset från de som blir intervjuade att få den här publiceringen som en PR och för er ni får en bra nyhet och alltså blir båda parter nöjda? Ja, jag vet inte hur pass vanligt det är. Vi lever ju väldigt nära våra läsare och våra kommunala politiker och det är givande och tagande. Många gånger vi kan få, få tips om nyheter som, som passar oss och som passar den som tipsar oss. Det är naturligtvis så ibland och det spelar kanske stor roll om vi får en bra historia att berätta för våra läsare. Politiker idag anstränger sig för att visa en lite mer folklig sida, att de är vanliga människor bakom sina kostymer. Och det är väl inte fel i och för sig. Sen kan man tycka just om den här bilden att de kanske, det kanske var lite, att gå ett lite steg för långt. Men det är ju fråga om tyck och smak. Ja, och numera är vi väl ganska vana vid att politiker klär av sig eller klä på sig lustiga dräkter för att få extra medial uppmärksamhet. Det brukar ju fungera. Socialdemokraten Åke Jönsson säger att alla på baddräktsbilderna från Skövde var överens om klädseln och att det skulle bli trist om inte politikerna tog ut svängarna ibland. Jag vill inte bli hårdkommande som en gubbe som bara sprang omkring kavaj och slipsar jag väldigt sällan i för sig, va? Utan jag är gärna med som en liten rundgubbe med en också. Kommunalrådet Tord Gustafsson, moderat. Den här typen av händelser visar, i det här fallet för mig och för Skövde, väldigt positivt hur mycket media slår igenom runt om i Sverige. En bild eller ett tv-inslag får en oerhörd genomslagskraft. Det är ju det positiva. Men man ska ju ha med sig det i bagaget att det kan också har precis motsatt verkan- om det är något som är negativt. Så att eh, media, precis som politiken- sitter i samma båt. Man har ett stort ansvar för eh, sina medmänniskor- och eh, allting som händer och sker. Sist hörde ni Tord Gustafsson- Moderat kommunalråd i Skövde. Reporter här var Ulva Karlqvist, Varnborg- Frilansjournalisten Britt-Marie Citron är en känd kommungranskare efter att ha avslöjat korruptionsskandalen i Motala i mitten på 90-talet. Så här säger hon efter att ha hört reportaget från Ja, Jag tyckte det var ett jättekul reportage för det visar så mycket prickrö på många mindre orter där lokaltidningen i högsta grad är en del av lokalsamhället och, och har ganska starka band till de politiker som man Ska mm, här säger kommunstyrelsens ordförande alltså att han och medierna jobbar bra ihop. Och att medierna är väldigt hyggliga tillbaka mot honom. Och man vinklar inte negativt. Vad säger du de om det? Nej men det... Alltså, han känner sig trygg med sina journalister. Och han skulle nog bli oerhört förvånad om, om någon har till med en rejäl granskning av, av honom och hans politiker kollegor. Han säger att medierna och politikerna sitter i samma båt. Ja, det, det, det, det är i alla fall vad han hoppas. Och för det mesta tyvärr så lever ju då upp till det här. De sätter sig snällt i samma båt. Är det något problem med den här typen av samarbeten? Ja, det, det är ju det. Därför att, om vi nu tar det här fallet till exempel så får ju medborgarna visserligen veta att politikerna tycker det är jättekul att man ska bygga den här stora nya hallen. Men... Frågan är om de får veta hela sanningen, de problem som finns kring det här och de kostnader som finns och att man kan ställa de kostnaderna till exempel mot hur många tjänster man hade kunnat få istället inom äldreomsorg och barnomsorg. Det finns säkert en distans även från, från den här lokaltidningen gentemot politikerna. Men det är ofta inte det som är det dominerande utan alltså det, det man vill ha Ute på landsförskrivningarna idag, hårt slimmade organisationer, det är en snabbt producerad och lättsmält journalistik. Så man uppmuntrar ju inte den här typen av granskning som läsarna ofta vill ha faktiskt. Sa Britt Marie Citron, prisbelönt granskare av lokalpolitiker. Antalet svenskar som tittar på tv genom internet har fördubblats under det senaste året. Och den här snabba utvecklingen har länge oroat den traditionella tv-branschen som förlorat tittare till nätet. Men nu har en motstrategi sjösats där kolosser som SVT anstränger sig för att ta tillbaka initiativet och ta greppet om internet. ...and join the conversation of democracy and reclaim American democracy. By... Al Gore tar emot det amerikanska Emmy-priset i kategorin- ...interaktiva tv-tjänster vid en gala i Los Angeles i söndags. Mannen som en gång var USAs blivande president- ...är numera bland annat delägare i tv-nätverket och webbtjänsten Current TV- ...där användarna själva producerar det mesta av materialet. Det låter ju som en beskrivning av Youtube, nättjänsten som för ett par år sedan startades av några unga amerikaner som ville göra videosnuttar tillgängliga för varandra och för sina kompisar. Och sedan dess har ruskat om världens tv-kanaler eftersom publiken strömmar till och går att räkna i miljoner. Men mens Youtube präglas av ett slags anarki så förväntar sig Current TV ordning och ambition från de som bidrar med material. About a third of our programming is submitted by viewers. We call it viewer created content or VC Squared. Check out the make video section of the site to get trained and get started. This is Current. Welcome to the conversation. För de bästa inslagen på sajten utgår en belöning på upp till 1000 dollar och klippen visas dessutom på den riktiga tv-kanalen Current TV som når runt 50 miljoner hushåll i USA och Storbritannien. Oavsett Al Gors prat om att demokratisera tv-mediet så är Current TV framförallt ett etablerat företagsförsök att tämja nätets vildsinthet och återta greppet om tittarna. Antingen ger vi publiken verktygen att vara med eller så kommer de att skaffa sig verktygen på egen hand säger Brian Seth Hurst som betraktas som en av världens ledande konsulter inom nya medier. När han tidigare i veckan föreläste under den svenska TV-branschens seminariedagar på Grand Hotel i Stockholm framhöll han inte minst Current TV som ett lyckat exempel på det han talar om. Publiken lyssnade koncentrerat. Det finns alltså sätt att avvärja det otäcka hotet från internet. Whereas traditional television, you know, you're creating a, a program that people will come to watch maybe once a week. Um, now you're creating a world istället um, för att producera och sända tablålagda program- som publiken ska strömma till en gång i veckan- så måste tv-folket bygga hela världar där publiken kan leva- även när programmet inte sänds. Och där de själva till exempel kan delta i produktionen- säger Bransett Hurst. Arika! Jag vill att du förstår vad som pågår. Jag vill att du får insikt i hur det här landet fungerar. Jag vill att du vaknar. Sveriges televisions nya dramaserie, Sanningen om Marika- som har premiär i slutet av oktober- är ett försök att göra det som Brian Sethurst talar om. Serien som handlar om en person som försvinner spårlöst- kompletteras med en webbsajt som bland annat håller öppet- för tittarnas egna konspirationsteorier- om såväl det fiktiva försvinnandet som liknande fall ur verkligheten. På samma gång som gränserna mellan det dokumentära och det fiktiva lösas upp suddas barriären mellan nät och tv ut. Annie Vegelius, SVTs programdirektör för Allmän TV, säger att programmet är ett sätt att skaffa sin ny erfarenhet. För oss är det ju lite grann att pröva ny mark, att jobba på det här sättet och vi kommer att göra mer och mer sådana saker därför att det är, jag, publiken när jag återkommer till det kommer att förvänta sig att få vara med och kommer förvänta sig att vara inbjudna. Man ser ju en explosion av innehåll på webben som är skapade av användarna och hittills har det varit på en ganska låg Nivå, men jag tror inte att det finns något skäl i världen att underskatta ett par miljoner människor med nycklar till fabriken. Enligt Annie Vegelius pågår det en rad projekt på SVT där programmakare och webbmänniskor jobbar sida vid sida. Att nät och tv närmar sig varandra kommer att synas allt tydligare i tv-rutan, hävdar hon. Programmen blir mer nischade, mer initierade, mer framåtlutade. Blir mindre och mindre av den här lägerhälst som, som vi har varit vana vid att se. Och jag tror att det är många som känner sig stressade i vår värld. för att de stora medieföretagen, vi har varit vana vid att ha kontroll. Nu har vi inte kontroll längre. Och det är en väldigt, för de som, som gillar det läget, som gillar att, att skapa nytt och vara nyskapande... Eh, och på något sätt försöka rita karta medan man springer. Vi tycker att det är kul. Många tycker inte att det är särskilt kul. Förut så gick det att säga vad som hände om två år. Idag är det knappt möjligt att säga vad som händer om två månader. Och det är, det är, en, ut, det är en utmaning för alla. Under det senaste året har tv-tittandet på nätet fördubblats. Idag ser så många som var fjärde svensk klipp eller hela program via internet. Enligt en undersökning som analysföretaget Media Vision har gjort. Så det som hittills sett ut som ett hot mot traditionell tv- kanske i själva verket är ett löfte om en strålande framtid. Det spår Marie Nilsson, vd för Mediavision- som hävdar att rörlig bild på nätet inte skäl- utan snarare drar tittare till tvn. Den traditionella tittartiden i Sverige den minskar inte- utan den tvärtom ökar lite faktiskt just nu- och, eh... Det kan jag också tyckas är konstigt då när det finns det här enormt stora utbudet över internet. Men, men det visar sig att vad vi gör det är att vi förlänger vår mediekonsumtion över dygnet. Vi, vi gör saker på nya tider som vi inte har gjort förut. Eh, och nu är det många som tror att vi kanske också i en framtid kommer att titta på mobilen när vi åker tunnelbana eller buss eller tar oss till jobbet på något sätt. Eh, det är också ett nytt inslag. Och Det tär inte kanske i första hand på tv-tittandet utan det adderar ytterligare tid för mediekonsumtion. Ni hörde Marie Nilsson, vd för analysföretaget Media Vision, sist i Tord Eriksons reportage. Medien är nu slut för den här gången. Hör gärna av er på vår e-post. Nästa lördag är vi tillbaka igen. Vi hörs. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.